Справою хвилі було професійно заламати білі рученьки другому амбалові за спинку і покласти лежма на асфальт. Не забувши попередньо, з пересердя зацідити по куприку ногою, прицільно, точно і боляче, щоби знав наших. Падло і лежав сумирно. І цієї миті майже одночасно почулося два звуки – жіночий зойк і постріл. «Твою дивізію! Як він забув!» «У них же не тільки ножі, а й вогнепальна зброя!» Віктор боявся озиратися. Знав, що зараз побачить білу пляму одягу на асфальті, червону пляму крові на одязі, біляве волосся, довкруж блідого обличчя, тонку цівку крові, що витікає з куточка рота. Чомусь з стиснуло серце. «Господи, навіщо вона вийшла з машини?» «Навіщо?» «Він повільно, бо поспішати вже нікуди, обернувся» і побачив зовсім не те, що чекав. Пістолет важкий, чорний, і справжній, тремтів у руках білявої дамочки. Поцілила вона, правда, у білий світ, мову копієчку, не снайпер. Оамбала один, таки не зуміла, та налякати налякала. Злякалася, мабуть, і сама. Заклякла, тримаючи обома руками пістолет. Мабуть, надивилася американських фільмів, бідолашка, і тримала на мушці нападника, поділяючи йому кудись у нижню частину живота, чим привела Амбала-1 у стан церебрального паралічу. «Ти куди цілишся, дурепо, Куди? Забери ствол! Я тебе як мужик мужика прошу! Забери! Ти ж стріляти не вмієш, що не туди попадеш! Краще в голову цілься, в голову!» Він просив, клянчив, молив. Це й здоровило, який щойно без слів і жалю, коротко і різко і професійно намагався Прохромити Вікторові спочатку живіт, відтак діафрагму, а тоді серце. Просив його, як рідного, як брата. «Мужик, будь другом, забери в неї ствол, ти ж бачиш, куди дурна баба цілиться. Вона ж відстрелить, промаже. А відстрелить, для цих баб не існує нічого святого. Мужик, забери, я тебе прошу». Сцена з трагічної миттю перетворилася на комічну. Тим паче що звідкиля взялися глядачі. Колона – далекобійників. Мізансцена розгорнулася у поперек дороги. То загальмувати мусили. Водії за виграшки пов'язали обох амбалів і викликали міліцію. За той час двоє з них трішки потовкли мисливців за машинами, мали власні порахунки з такими штукарями. Міліція під'їхала швидко. Обох артистів забрали, а їх свідків спершу коротко попитали, про те, що трапилося, перевірили документи і гречно попрохали прийти завтра, щоб оформити усю цю історію документально і протокольно. Справді, не писати ж офіційних паперів просто отут, серед дороги та ще й уночі. Білявку з її пістолетом, на який пані мала навіть дозвіл, інакше б не перевезла через кордон. Відпустили першою. І коли Віктор вийшов з міліцейської ниви, Розповівши власну версію битви за «Опель», застріблястим авто вже й слід захолов. Нічна траса жила своїм життям. Машини обминали скупченням міліцейських і гаїшних авто. Не зупиняючись, гадали, мабуть, що сталася аварія. І з цікавістю озирали місце події, десь у глибині душі жалкуючи за тим, що не видно побитого, покрученого, пошматованого металу. Не лежать посеред дороги понівечені тіла. Мабуть, уже встигли забрати. Кожен будував власну версію кривавої драми, і кожен десь глибоко у душі не так сумував за уявними жертвами, як тішився, що все це сталося не з ним, що жадібний і кровожерний божок асфальту сьогодні вже попив людської крівці, наситився, відвів душу і, можливо, на цей вечір заспокоїться, що сталося те, що мусило статися, і, на щастя, сталося не з ними. Не можна сказати, що людям було байдуже ні. Вони щиро співчували і жалкували, але оте, слава Богу, що мене обминуло. Все ж тяглося, чи не за кожним, немов невидимий вихлоп з невидимої труби. Віктор немов очевидь це бачив і мовчки собі признався, що сам такий невидимий вихлоп з вихлопної труби. Як же воно українською, ця труба? Невихлопна, це точно. Дідько її знає.